encontró muda Entormenta o vendaval E converte o ar fresco En ollo dun furacán Cando todo se derruba E un tenta camián, Se forgo, se sega lento Agardando clarean Agardando clareán Agardando Ollo a cara curva yo Pra ver o teu camiñar e dirixo coa mirada a fonte do teu bailar para reinventar de novo a misdía canción asento cravo vermello na boca do teu xaarro na boca do teu xaarrón na boca Custes, esquido. Os fracasos que acosan. Bueno, baixamos un poquiña música e vamos a ir a capital da Ribeira Sacra. Vamos a an que hoxe está en, eh, en Quiroga Queiroga. Uh -huh. Hoxe vainos falar desde Quiroga eh, vamos a falar con Xosé Manuel, dese de apartado de quenche preguntou. Así que vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boa tarde. Boas tardes. Buenas tardes. Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Xoxa Manuel Na Riveira Sacra estou, eh? Bueno, sí, sí, na Riveira Sacra Preparando má gosto, seguro Bueno eh, Non precisamente, pero é tempo é tempo vale. del non? Pois alegro-me moito, de verdad que eh, ainda que ao mellor o tempo un pouquinho in, inclemencia polo feito de a, a, unha ventada e algo de chuvia pero do resto todo O, tempo que, te, o que tempo que ten que vir en outono o que queremos? Claro, claro, é, é así, é así Muy Claro, ben, ben. ten que ventar ten que enfriar ten que chover ten que eso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 E hai que recibir o tempo, como ven, en no tempo que ven. Moi ben, moi ben. ben. Bueno, o sea, pois pues aquí hoxe, hoxe queremos, eh, como dixía aquel, que chovan á horta que dé o sol ira aira. Eh... <risa> <risa> non se pode ter todo. Claro que non. Bueno. Cando un quere. En fin, gustame, desgústame. Deña, vamos alá. La... Desgústame, mira, desgústame eh, que se desatendan os compromisos. Uh, Refirome á iniciativa Xabarín.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 constatando que a televisión e a radio públicas non dispuñan pois, dunha programación en galego para pa esta rapasa, rapasada, pois a mesa moveuse na rúa mm. e unha iniciativa popular cadou non sei cantas e naturas, levouse ao Parlamento e aprobouse de forma unánime sí, pero... para conseguir ese compromiso do goberno galego. É sí, falamos sí. do 2019. Xaves, parece este... que choveu un pouco donde aquela choveu un pouquiño, estamos no 23, já case rematando ano, en e non ahí. se sabía, non se sabía, o Benegal levou o tema tamén o outro día ao Parlamento, eh dicindo ya Xunta que pasa, que xa non sé que temos disto, o galego parece que sí. que que da aí pa, pa o final sempre ou queda debaixo da alfombra ou no caixón, sí. eh sin mirar, eh, falou incluso de actitude de negacionismo do galego. E o PP alegou cuestións técnicas Nesa falta de cumprimento do acordado eh, O conselleiro de Cultura e Educación Que creo que non se te descoincido con el Román Rodríguez Roman, sí. Anunciou Supoño que igual o tiña preparado Para sacarse de enriba o marrón Por así decirlo <risas> Anunciou que para 2024 que sí que Xa estaría. estará estará operativa Canle Xavarín Punto Gal En marcha eh? sí, sí. Exactamente, entón desgústame esa desatención dentro do 2019, algo que se aprobou por unanimidade no Parlamento, uh -huh. aí un importante, non é unha cousa que non quedará aprobada. Claro, claro. É un compromiso, un compromiso adquirido eh, a nivel parlamentar. Uh -huh, uh -huh. Eh, é que, bueno, que se tivo que lembrar, eh, agora pues, parece que o consellero di que, di que sí, que po 2024. Entón estaremos pendentes de que se cumpla. Vale.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 que está aumentando exponencialmente cada ano isto uh -huh. pues dar... eh, dar... foi unha conclusión nun encontro nun foro que tivo lugar eh, creo que foi na, na Coruña uh -huh. eh, bueno, ven a decir que hai que educar e eh, proteger a cidadanía destas estafas que hai que proliferan sí. cada vez máis digitais uh -huh. e eh, intentar que a inteligencia artificial que agora tamén está super de moda seja máis segura e eh, poda de alguna maneira tamén servirnos para cortar, Coutar, eh, sí, sí. filtrar a tallar todas esas estafas que nos chegan pues, a través do móvil, a través do ordeador, etc. Que problemas temos hoxe? Falta de medios, como sempre, non uh -huh. hai medios para poder combatilo como se debería sí, sí, sí. Eh, eh, sí. e depois outra realidade tamén esta tamén é un clásico que eh, non se pode legislar a velocidade que aumentan aumentan as novas tecnologías uh -huh. que vai por diante, por así decirlo, sempre A, a te... as novas tecnologías e te... ya as leis van sempre por detrás, a un remolque, Un poquí a remolque, ¿no? remolque si, sí, sí, <coughs> sí, Van sí. a remolque. Correcto. Que vale. aí os, os desgusta si que máis me chamaron a atención. Si. Sí. E agora vou cos gustos mestes logo. Vale. Mm -hmm. Gustame, por exemplo, a que se reduzan o os gases eh, que pellen efecto invernadoiro, a polución, a contaminación. Mm -hmm. En ese nesse sentido, <coughs> el, en esta semana que Galicia situouse como a comunidade autónoma que máis reduciu as emisións de gases efecto invernadoiro entre 1990 e 2021. Eh, ah, mm -hmm. baixou as emisións un 153%. O sea que baixou moito eh hai que agradecérselo e aplaudídelo. Sí, sí, sí. Eh os datos ácanse de formato do informe, perdón, do observatorio de sustentabilidade, uh -huh. eh, emisión de CO2 por por comunidades autónomas entre 1990 e 2021, como vos digo, no caso de Galicia por pues foi un baix... una baixada moi moi moi significativo, ya sea que bueno, Muy todo o que significa que baixar sí, un pouco a polución, aplaudídelo. Muy ben, claro que sí. Sí, que señor. Muy, muy sí, señor. sí, señor. Gústame. Tambén me gustan os avances médicos, e se son avances médicos made in Galicia, pois pues, uh -huh. máis se cabe. Exactamente. Uh -huh. Neste caso, un traballo de investigación realizado en Galicia, con o IRIS, o IRIS uh -huh. é un instituto de investigación sanitaria de Santiago, uh -huh. identificou a hormona dos factores de crecemento da insulina, e GF2 como potencial biomarcador do, no diagnóstico de enfermidades como a depresión. Así dito, así dito, é difícil de entender, incluso para ben, xente uh -huh. eh, que non estamos así familiarizados con tema médico, sí. pero en resumen, é que este avance, xa vos digo, made in Galicia, eh, axudará a conseguir un diagnóstico máis preciso uh -huh. para enfermidades eh, mentais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 digamos que poden ir máis o gran, uh -huh. detallar máis eh, pois eso, o os diagnósticos, sobre todo en enfermidades mentais, uh -huh. así como a trastorno bipolar, a depresión, uh -huh. a agora se sacan conclusións a, a partir de conversas eh, xe, eh, mm, estudios tipo test, etcétera. Sí, sí, sí, sí, sí. <coughs> Descubriron como, de, como como detallar ou como de, de eh máis <coughs> algúns trastornos médicos, digamos, non? Claro, digamos, a partir de, de eh, datos eh, de, fisiológicos, como neste caso é a hormona, unha hormona, d'acordo? Sí, sí, sí. E ata agora, o que por onde sería mellor para detallar eh, ou <coughs> cadrar un pouco máis o diagnóstico era por o tema pois eh, a partir de conversas de uh -huh. claro, de, claro. De, de de de probas tests cos, cos pacientes, dice uh -huh. que vai un pouco máis o apartado físico-químico, non? Químico sí, exactamente, sí, sí, exactamente, eh? exactamente, sí. exactamente. Muy bien, Entón muy bueno, pois pues, eh, aplaudimos, aplaudimos este traballo eh, sí, realizado en, en Galicia en Compostela que axudará un pouco a a mellorar os diagnósticos. Muy bien. Sí, señor. E tamén me gusta xa tirando para aquí, barrendo para casa mm. que estes días vais a facer o Cume Tapas xa vedes que casi sempre eh, o lembramos neste programa sí. no xa non son eu e vea sí. a vende moi forte xa o Cume Tapas Express deste ano vai ser do 26 ao 29 xa que empezou, empezou hoxe sí, sí. a todo o día 29 vai ser máis concentrado, uh -huh. vai haber seis bares participantes, está dedicado ao cancro de mama. Oh, mira. Tapas, petiscos de 1,80 euros eh, en horario de maña e de tarde, eh, verá haberá pues, premios, oh, okay. eh, Va. un sorteo eh, para aqueles cartóns selados con todos os uh -huh. establecimentos participantes, e tamén haberá gasallos, sorteo, a xente que participe en varios concursos eh, de das redes sociais para mandar fotos co co, co eso, pre, presumindo de que de que probache os fritetiscos, claro, claro. O selfie a mellor tamén, Si, sí, exactamente, claro, Escoita, Pero, un... pero estes son bares ou varios restaurantes. A mellor é eh, un o, restaurante, Restaurantes, moi ben, moi ben. Estabelecementos ditos exactamente, establecementos ben, moi ben. O sea que hai os que queiran aportar coñecementos gastronómicos poden pasar por ese por ese lugar, por es un ticket e eh, hai que ir apuntando, o sea, bueno, para cartón, cartón, o típico cartón que sí. va sellando en cada establecementos e mercacha tapa e a comiche, <risas> se laña, lia, una. Ah, o sea, se sellan es unha, Moi ben eh mételo na forna sí, sí. e eh, pode no sorteo, es. Eh. Entrese en no sorteo, claro. Sí, ben, Como cada ano, claro. Como sí, cada eh, ano, sin sí, eh, exactamente. Eh. Hai men, menos establecementos, non sei se se animaron menos o, o concurso está decaendo, pero bueno, hai menos está máis concentrado este ano, polo que sexa. Uh -huh. Eh, pero bueno. Eh. Tamén está ben que, aunque se non que, que non xa moitos, pero que sexan hm mm, eh uh, Axeitados, non? Porque si tampouco tam, porque senón hai que ir tres ou catro días, non? Para eh, se son, moitos... si son moitos, hai que ir tres. Es que andar Monforte inteiro. Non un día, día, non se poden recorrer todos. Claro, claro, e agora final de ano sempre as carteiras están pel con pel, como diria quen. Sí, sí, sí, sí. eh, tamén hai que facer, hai que facer eh Números, si, sí, bueno. pues con esa sección que ven ben. ben Ben, sí, bautizou sí. Julio. Sí. A liberdade pequena. Anotación A ver qué teño por ahí hoxe a ver. Bueno, mira, teño, eh, teño un híbrido. No sé, creo que nunca vos falei de híbridos. Por qué? sabes que é un híbrido, por lo menos para min? Unha mezcla, un, un digamos unha combinación entre un idioma e outro, por sí, corre exemplo. Correcto, eu chamo de híbridos. Non sí. sei se está se xa alguén o, mm. o estudou, está mm. xa inventado. Est está sí. ben, está ben que yo tú, tú, en... é yo, definición propia, por lo tanto. Exactamente. Si, si. non sei se non vou decir que é miña por se xa existe ou o que xa está inventado. Sí, en sí. Definitiva, un híbrido para min é mm cando ten na cabeza dúas frases para decir, eh, e, e hai unha conexión aí no cerebro eh, sí. que das dar dúas, fas unha. Eh, Moi ben, muy ben. Eh, poño vos este exemplo. O outro día escoitei unha rapaza eh a parir dun burro. A <risa> a parir dun burro eu chamo híbrido porque poñer a parir dun burro é A+B. É xerto. A sería a frase poñera a parir a alguén e sí. a frase B sería poñera a caer dun burro. Entón dís, puxerome a parir ou dis puxerome a caer dun burro. Pero decir, puxerome a parir dun burro, aí está o híbrido. Como das túas sí. frases, fixe chungo. Xuntanza, xuntanza de, de, de... Combinación, exactamente. Eh. O que claro, puxer... Puxeron a partir a partir de un burro, non, sí, era partir de un burro, ou puxeron taparir, ou puxeron a caer de un burro. Yes. Pero o cerebro, eh, mm. mm, pois, pues, esses mecanismos que ten, sí, sí. das dúas fixo Combinou, Correcto, correcto. Dime, dime, dime. E pues, una frase unha que me gustou moito eh dunha empresaria que levaba pouco tempo co negocio, que eh, pregúntelle que tal ia, a estas alturas do ano, se empezou a principios de ano, que tal che vai e tal, que como como vai a cousa é eh, díxome, o primeiro millo é, por, é o dos paxaros <risas> Entendéstelo? É eh? o xabío por, para... <risas> Mais ou menos É eh, para... Que o que le va a cienta? Para os figos, para os figos Sí Porque, pues, pues, os... Ela veu me dicir Que claro, que claro, claro, claro. O, o, o comido por servido eh. Que este primeiro tramo, este primeiro comezo de negocio, claro. como que non ganou, no, entón, claro. como o primeiro millo pós paxaros. <risas> Exactamente. Sí. Bueno, que, que ten algo que ver, precisamente eh, esa frase utilizaba meu pai e miña abuela, pois precisamente, para os primeiros, os primeiros figos son pós paxaros. Claro, correcto. Pues Dicía ele, sí, sí. pues por sí. eso... eso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 Mm. Eh, pois pues, o típico que cando se queixa, o que menos razón ten para queixarse. É sí. ah. dixo, sempre ten máis que dicir, o que cagan a manta que quean limpa. <risa> sempre <risa> ten en razón. Díseno ou non o dicen. No, pois no, eu non cholo deira, no no no, no. no, no no Pero é, é tal cal, eh? Sí, señor, Pois pues, si. Sí, pues, sí. Había outra, había outra que Siempre vais a hablar de merda que el más cagado está. Exactamente. El que menos motivo tem para pa hablar, en este caso, para uh -huh. eh, que echarse, siempre tema más que o que cagan a manta, que queden a limpa. Eh. Exactamente, sí señor. Ya queda, no tengo más, siento. Eh. Muy bien. Bueno. Eh... Esto es todo amigos.